kumurahmatullahi wa wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi atahirin wa ashabihi wa man walah amma ba'd Uislamu kama mafhumu kamili wa kimaisha hakuwa cha mas'ala ya kiuchumi ni mas'ala ya bahati nasibu bali uliweka sera ama utaratibu kabambe ye kuhakikisha kuwa mujtama wanaishi katika hali ya utulivu na maendeleo kuna baadhi ya mafahimu nitajaribu kufikisha kabla hatujaingia moja kwa moja katika sera ya kiuchumi ndani ya nidhamu ya Kiislamu Manufa ama benefit ina maana gani kiuchumi Utajiri ni nini Manufaa ni kitu kwa dhati yake ina sifa ama kwa kuwekewa juhudi ya kimwili ama ya kiakili juu yake iweze kuwa na uwezo wa kushibisha mahitaji ya binadamu. chochote kile inayo ina sifa yaweza kushibisha mahitaji ya binadamu basi inakuwa kiuchumi ni chenye manufaa. Ama utajiri utajiri ni mali pamoja na juhudi ya kuzalisha ile mali ifike sifa ya kwe ina manufaa kwa wanadamu mali pasina juhudi ya kiakili ama ya kimwili itabakia ni kuwa mali na watu tabakia kuwa ni maskini mfano mzuri ulimwengu wa Kiarabu waarabu kule ardhi yao Allah mwajalia the most important commodity katika 21st century. Nao ni mafuta oil. Lakini ni masikini vile vile licha ya mali ambayo ina umuhimu katika karne ya moja. Kwa sababu uweza <coughs> ya kutoa ile crude oil mpaka iwe na thamani na manufaa kwa watu katika matumizi yake uweza huo hawana kiasili Yahudia wa magharibi kuwapatia uweza ya kimada kufikia kwamba kuibadilisha ile crude oil kuwa ni yaweza kuwa na manufaa soki asili mali peke yake hukuwa naye Haimanishi ni tajiri wala haimanishi ni utajiri ni ile juhudi unaopatikana nyuma ya mali pamoja na ile mali دون حسابي و التجيري الله سبحانه وتعالى يسمع كو سوره الحديد ايه 25 وانزلنا حديدا فيه باسر شديد و للناس الله سبحانه وتعالى اليرمشا تشوما نايكاو ni kitu yenye nguvu sana na lakini iron ama iron ore katika natural state yake ambayo iko katika udongo ili irudi ikwe yenye manufaa kwa wanadamu lazime pitie process ya extraction, melting na nini na purification mpaka iwe ni chuma yenyeweza kutumika katika manufaa ambayo wanadamu wanahitaji katika maisha yao. So, kuwa na mali ghafi na resources kama hii ya chuma katika ardhi Pasina juhudi yoyote ile manufaa yake hawezi kupatikana so mwanadamu aliumbwa na ghariza ya kutaka kuhifadhi maisha ghariza tubaqaa ambayo inamsukuma huyu mwanadamu kwenda mbio kutaka kumiliki utajiri kumiliki mali pamoja na juhudi ya kuenza kuifanya iwe ni utajiri Na tatizo la kiuchumi hiko katika umilikiaji wa mali wala sio katika uzalishaji wa mali kwa sababu uzalishaji asukumu anaadhariza na ikiwaachwa unchecked basi wachache watakuwa ni wenye kumiliki na wengi watakuwa ni wenye kunyanyaso Uislamu Iliwacha tatizo la uzalishaji wa mali ama uzalishaji wa utajiri kwa wanadamu wenyewe kujipelekea tuseyallahu alayhi wa sallam alpokutwa kulima wakishuhulikia mitende yao akawa parai yake ikawa ni yenye athari mbaya katika ile uzalishaji ya, ya, ya, ya tende walivyomrudia mtume sallallahu alaihi wasallam kasema hili wa pale yangu lakini kwa hakika nyinyu ni wajuzi biamri duni nyinyi ndio mnajua masala ya, ya dunia yenu vipi mtaweza kwenda mbio kuzalisha uislamu kaacha masuala kuzalisha kwa wanadamu wenyewe wachukue kutokana na msukumo ya ghariza yao pia Uislamu kashulikia masala ya vipi kumiliki utajiri? Ukaweka nidhamu ya iktisadi kuhakikisha kwamba usambazaji Ya utajiri na umilikiaji inakuwa ni yenye kuhakikishwa kwamba mujtama inakuwa katika hali ya utilivu wala si katika hali ya husuma na utesi kila kukicho. Uislamu kuhalalisha biashara katika kununua na kuuza na ukaweka nidhamu vipi? kuuza na vipi kununua katika agdi yake contracts zake leasing katika kukodisha wages ukaweka watu kufanya kazi kulipwa mishahara na pia katika njia ya sadaka katika njia ya kupewa mikopo pasina riba kwa njia ya zawadi katika njia ya urathi Uislamu kaweka nidhamu kabambe kuhakikisha kwamba wanadamu wanamiliki mali pasina utesi. Wa Magharibi na nidhamu yao ya kiuchumi ya kirasilimali walizingatia kwa upande wa uzalishaji wa mali kama ndio yenye muhimu kuliko usambazaji wa mali kwa watu. Na wakaja na fikra ya GDP Gross Domestic Product. Gross Domestic Product ni utajiri ambao nchi umezalisha baada ya mwaka utasikia Kenya GDP yake imepanda by 2%, by 3%, by 12% wanambia uchumi umepanda utajiri wa nchi imezidi uzalishaji imepanda wakarakis juhudi yao katika uzalishaji pasina kujali ile utajiri vipi tafikia watu kunyume na Uislamu ikona tatizo sio katika kuzalisha bali katika usambazaji wa mali sera ya kiuchumi ya Kiislamu philosophy of islamic economy kwamba lazima uchumi napeleke kwa muji wa na makatazo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa mizani ya halali na haramu na chini ya dola Islamia al alkhilafa ilmu ya halali na haramu itafikishiwa kila moja kwa thakafa kuwafikishia thakafa ya Kiislamu ambayo katika shaksia ya Kiislamu na tukisema ilmu ya halali na haramu ni so basic ni msingi katika Uislamu waislamu kwa naye lakini si elimu ndogo kama mtu anaweza kuiona inavosaound elimu ya halali na haramu ni elimu kubwa mno ni katika thakafa kubwa ya Kiislamu leo kwa kusekana elimu hii hata kwa wale ambao wameenda kusoma katika baadhi ya universities kubwa za Kiislamu ikiwa ni Morocco, Libya, Sudan, Masr, Saudi Pakistan wamezunguka kutafuta elimu ya dini lakini bado masala ya halali na haramu inawatatiza wausa kauliza jambo ile hili ni halali ama ni haramu likawatatiza hawajui wataanza kubahatisha hasa katika masala ambao ni contemporary ambao leo iko katika ulimwengu ukauliza stock market shares je ni halali ni haramu watakuletea mambo za kiajabu so elimu ya halali na haramu ni muhimu sana ile sera ama philosophy ekonomia ki ya Kiislamu itapelekwa kwa mujibu ya amrisho na makatazo kwa maana itakwenda kwa mujibu ya vipimo ya halali na haramu kama tulivyoona bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alivyofanya Madina na amrisho Allah subhanahu wa ta'ala kwa sura hashr alivyosema amma atakum rasulu fakhudhuhu wa nahakum anhu fantahu kwamba hii imekuja ni jumla sio katika masuala ya kuswali tu bali hata katika masala ya manhaj kusimamisha ad-dawla hata katika masala ya kiuchumi vipi kupeleka uchumi tuwarejea tunaangalia vipi maamrisho na makatazo ya Allah ilivyopeleka uchumi wa Kiislamu Katika mafahimu ya nne ni ownership umilikiaji katika Uislamu umilikiaji ya, ya utajiri katika Uislamu Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa aya chungu nzima. Yote wazi kwamba miliki ya mali ni yake yeye. Na asli ya utajiri yote atoka kwake yeye Subhanahu wa Ta'ala. Kama ulivyosema kwa suratu Hadid aya ya saba. yumdidukum bi amwalin wa banin. Kwamba yeye anatupatia sisi watoto na, na mali, mali na watoto. Yatoka kwake Allah Subhanahu wa Ta'ala so asli ya milki ni ya Allah Subhanahu wa ta'ala wala si ya binadamu bali sisi tumepewa kama amana kuitumia kwa mujibu ya amrisho na makatazo yake Allah Subhanahu wa ta'ala na uislamu ukaika nidhamu ya halali na haramu kwa njia ya kuipata ile utajiri na katika njia ya kuitumia ile utajiri so katika ufahamu ya concepts hizi tutaingia katika mipangilio ambaye Uislamu uliweka katika nidhamu ya kiuchumi ili kuhakikisha usambazaji wa mali ambao Uislamu katika sera yake ulihi usambazaji wa utajiri kuliko uzalishaji wake ambao ni most famous katika Uislamu na pia Ndiye maarufu katika mfumo wa kiraslimali Nao ni riba kama ilivyo halali na umaarufu katika mfumo wa kiraslimali na kwa uislamu iliele ili umaarufu katika uchumi iliyo mbele kabisa ni kuharamishwa kwa biashara ya riba uislamu hauruhusu senti kukodishwa hairuhusu senti kukodishwa mtu na nyumba yako Wamkodishia tenant kila mwezi akupe pesa fulani kama rent na riba ni mfano huo tu. Mtu anakupa pesa lakini kila mwezi umpe renti fulani. Hiyo naitwa riba. Wanaipatia jina tofauti kuna simple, kuna compound, kuna nini, lakini mwisho wa siku ni ile senti inakodishwa. Hii pesa imekuwa ni commodity ambayo ya kukodishwa. Kinyume na kuwa sifa yake ni media of exchange yatumika katika mabadilishano kati ya bidhaa na senti ama bidhaa ama huduma na senti imegeuka kuwa ni kitu ya kukodishwa halafu ni renti kila mwezi ama kila mwaka Uislamu umeharamisha na ukafunga senti Huwa ni chombo cha mbadilishano imma na huduma ama na bidhaa. athari ya riba ni kubwa kwa watu binafsi tunayashuhudia na pia kwa level ya state, ya state kama walivyotueleza nduguetu walivotangulia yatia watu katika hali ya utumwa modern slavery India On average in every two years sio chini ya wakulima laki 3 wanajua kwa sababu ya mikopo ya riba wanashindwa kulipa ambao riba yenyewe ni 36 to 60% interest sio chini ya watu laki 3 wanajua ndani ya India wakulima According to New York Times ya 2004 Nigeria ilikopeshwa na World Bank 5 billion dollars UK kupitia World Bank Former colony master wa ya Nigeria Alikopeshwa bilioni tano dola 1970s mpaka 2004 ashalipa 16 billion na bado yanadaiwa 32 billion kwa mkopo ya 5 billion alokopeshwa 1970s he under the heading ending the cycle of debt ndo 2004 kuona ulimwengu wa kimagharibi eti wanajadili vipi kusamehe ulimwengu wa tatu mikopo iliyokopeshwa wewe lioni kusamehewa huu umetoa 5 wamelipwa 16 na bado yetuadai 32 Uislamu umekemea riba na inaipiga vita riba Allah subhanahu wa ta'ala wa suratu baqarah anatumbia ya ayuha alladhina amanu taqullaha wadaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dharu fa'dhanu biharb min, min Allah wa rasuli Mwenyezi Mungu hapa yuamrisha waumini humcha Allah subhanahu wa ta'ala na waitowe katika yale mabaki ya riba ikiwa kweli wawa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na ikiwa watakata basi wajue kwamba wametangaza vita na Mwenyezi Mungu na mtume wake riba ni mapambano wala si la mzaha katika Uislamu Kwa sura yake ile takavyokuja Uislamu utapiga vita so economy ya Uislamu uchumi wa Kiislamu utajengwa juu ya msingi kwanza kuhakikisha usambazaji wa mali na kuwa ni sahali na kuondoa ufukara ni kwamba biashara itapelekwa pasi riba. So, ikiwa hakuna riba, investment tafanywa vipi? Kwa sababu source of capital, leo ukitaka wewe rasilimali ya kuanza miradi, hakuna mahali unapoangalia ila wapi? Ila kwa mabanki. Hapo pekee kuna source of capital njia ya kusambaza rasilimali ama capital ni njia ya bank pekee yake hakuna njia ingine katika ikinidhamu uislamu ikishafunga njia ya riba uvivu utaondoka kwa wale wenye kumiliki utajiri na ukumbuke ile mali yake ambayo yashavuka sifa ya nisab ni ya zaka akimaliza mwaka itakatwa 2.5% ya zaka so entrepreneurship Itakithiri katika mujtama wa Kiislamu pindi utabikishaji wa nidhamu ya kitisadi ya Kiislamu inakwenye kufanya kazi watu watafanya real trade kama ilivoharamisha stock markets kutakuwa hakuna artificial market ama parasitic economy itakuwa ni real market kuuza na kununua So wekezaji ama investment ya capital itakuwa ni tajiri yua kwenda mbio kutafuta yeyote ana miradi yaweze kuifund wakuwe partners Uislamu utahimiza sharaka yani partnership katika biashara na ina barka kubwa partnership ni mtihani katika hizi nidhamu partnership lakini katika Uislamu itakuwa ni yenye neema na Barka. so entrepreneurship itakuwa ni yenye kukuzwa katika khilafa pindi iktisadi ya Kiislamu inapoje kutabikishwa watu watakwenda mbio katika trading Uislamu una aina tofauti ya partnerships kama al-ainan abdan mudharaba al-wujuh yote haya katika partnership ambayo Uislamu uta encourage watu kuingia katika contracts na na hali hii kwamba partnership ni katika real individuals wanadamu ndio wanaishiriki katika biashara sio state eh, declared yani kitu ambao hakina uhai yoyote kapewa uhai kama Safaricom wanauza share ukiuliza Safaricom unani hajulikani wewe unanunua una partner na Safaricom basi wewe kuwa umjua Safaricom unani so katika uislamu partnership ya kwani baina ya watu hii na inakueleza kwamba company katika Uislamu is not forever. Kwa sababu moja katika partners akikufa ama akitakujiondoa katika shirika kampuni inakuwa ni yenye kusimama ama ikuwa haifanyi mpaka ikuwe renewed ile contract tena kati ya other partners. So ile kuishi forever kwa kampuni hakuna katika Uislamu. Bali kitajengwa juu ya msingi Ijaba na kabuli. Offer and acceptance. So kwa kuharamishwa riba na kuzuia stock market katika uchumi wa Kiislamu utasukuma watu katika kufanya trading na entrepreneurship. Hii ni mojawapo katika njia ya usambazaji wa mali. Utaweka sahali maisha ya watu utakuta mtu ana uwezo na wa uhodari wa kibiashara lakini hana uwezo wa kirasimali Haitokuwa tatizo kwake kupata mshirika ya kufund ile miradi ama mradi yake yeye ambao yahitaji kuyafanya itakuwa ni sahali ya pili ni siasa ya ajira katika uislamu ni mojawapo katika sababu ya kuhakikisha kwamba usambazaji wa mali ya utajiri katika mjtama inakuwa ni sahali sitozungumzia statistics ya unemployment na employment katika inch hizi ni indicators ya warasilimali kuonesha kukua kwa uchumi yao kwa wao employment ikipanda kwa wao ni uchumi unafanya nini inapanda Si kwa Uislamu kwa mtu ama kwa mtu ama kuemployi mtu ni kwa sababu unaichaji ile manufaa ambayo itakazalishwa kwa juhudi ya ule mtu ile manufaa itakayopatikana kwa juhudi yake ule utakayemwajiri Ndo lengo ya wewe kumwajiri Uislamu kaweka zile shurut ya mkataba ya wa kuajiriwa mtu. Ya kwanza mwenye kuajiri na mwenye kuajiriwa wote ni wamefika umri ya, ya balige kwamba yani wako machua. Ile kazi ambayo utakayofanya ibainike ni kazi gani? Muda ya ile kazi kufanywa ni muda gani? Na pia mshahara yake ni mshahara ngapi? Sitoingia katika kila nukta bali nitakwenda moja kwa moja katika masala ya mshahara Mtume sallallahu alaihi anasema yake, masuhud, kwa hadithi yake iliyopokelewa na Darakutni Ibn Mas'ud yanasema kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam pindi unamwajiri mtu basi na umjulishe ajira yake atalipwa shilingi bali ikiwa unamwajiri kabla ya kumjulisha ajira yake hukumu inakuwa ni makruh wala si si haram ile mkataba kati yako wewe ajira na yeye inakuwa ni sahih sio batil lakini ni makruh Sobora mufikiane ajira yake ni ngapi na uislamu ukaweka nidhamu ajira inalipwa vipi mfumo wa keraisili mshahara unalipwa kutokamana na price mechanism ilo na nidhamu ya kiuchumi ya kirasili mali. price mechanism dunaezo unazungumzie ni kama kitu kama life standard ama cost of living leo ajira ya mtu haiangaliwi faida ama manufaa ambao inazalisha ile juhudi yake bali yenye kuangaliwa hapa huyu akilipwa kiwango fulani inamtosheleza ukige mahitaji fulani ili kesho arudi tena haiangaliwi manufaa ya juhudi yake bali uislamu katenganisha kati ya price na wage biashara ambaye ana kazi yake pengine pengine yozalisha mikati wale watu ambao tekeo wajiri katika kufanya katika bekri yake haitoangaliwa wala haitozingatiwa mishahara yao kwa msingi ya ile faida atakayopata katika biashara yake hayana mahusiano wala alaka yoyote. katika uislamu haizingatiwi bei ya mkati atakavauza yeye bali inaangaliwa manufaa ya juhudi aloiweka katika ile kazi so price na wage zitatenganishwa katika uislamu na leo hii kwa sababu ya kufunganishwa mishahara ya ufanyikazi na life standard ama cost of living leo imekuja fikra ya minimum wage kiwango gani ya chini Mwajiri wa pewe ili aweze kukidhi katika maisha yake yani the minimum wage katika uislamu hakuna masala ya minimum wage hakuna vipimo hapa katika uislamu ni umemwajiri mtu kulima shamba eka moja ni ile manufaa wewe kulimiwa ile shamba ndio inayepimwa sio mazao utakayopata katika eka moja ile mazao utakayepata ni yako, ni faida, ni hasara ni yako. Wewe umelimiwa eka moja. Period. So Islam utahakikisha katika masala ya ijara kwamba usambazaji wa mali na ile jasho watu walipwa kwa haki ya kulipwa. Yaweza kuwa <coughs> kwa hali hii ndio imetoka kuwa serikali ndio mambo ya watu imerudi kuwa leo ni makampuni ndio mambo ya watu leo mambo ya afya mambo ya nyumba mambo ya chakula mambo ya masomo yote yarudia nani makampuni mashirika ya private kwa sababu ya mechanism Waloweka wao ama nidhamu walioweka ya vipi watu kuajiriwa na kulipwa mishahara yao ya ajira kwa sababu hii yule tajiri anazidi kuwa tajiri na yule mwajiriwa anazidi kuwa ni wanaita wage slavery utumwa hana ile mshahara mtu amesoma kupendukia na makaratasi ukizibeba zinafika kilo lakini inamchukua miaka 30 au 40 kulipa mkopo ya kujenga nyumba yake na ya wanawe. Na iwafanya kazi yule mtu usiku na mchana. Ni failure system katika employment ni failure. Yazidi kufanya kurundika ile mali kwa makampuni, matajiri na kuwanyima watu jumla. Na ajira employment ni sekta kubwa katika serikali kwa sababu majority ya watu wanakuwa employed na passion kuzingatiwa ajira yao vipi watakavolipwa hali hii inafanya wengi kuwa bado ni masikini na wachache kuzidi kuwa tajiri manufaa ambaye mtu anatoa katika ajira ni constant haibadiliki hata kama bei itabadilika itapanda itashuka itakavokuwa lakini ye manufaa yake anayetoa katika ile juhudi anayeweka haifanyi nini haibadiliki. So haimkiniki kwamba kuanguka kwa bei ya bidhaa na mishahara pefanywe nini? Ianguki Wakati manufaa yanatoa yule mtu ni ile ile. So unakuta Uislamu umeka nidhamu ya kiuchumi katika njia ya kupata mali na katika njia ya kuitumia ile mali ama utajiri kwa thatse kia kwamba ile usambazaji ya mali inakuwa ni kabambe kuhakikisha kwamba ile mujtama hawadhikiki katika masala ya kimaisha ile ile ish ile tonge ya maisha upati shida naye Leo hivi Masala ya kimsingi ambayo ni juu ya dola kuhakikisha kwamba raia wanapata iwe ni maskani ambao teka wewe nafsi yako na mkewe na watoto na ile kujihifadhi dhidi ya e, weather elements leo imekuwa ni mtihani kuwa na nyumba eh haja yako ya chakula na nyumba yako pia ni mtihani mavazi ni mtihani wewe ona tukifika masuala ya watoto kuvaa uniform ya shule vipi na kuwa ni tatizo kununua ile uniform baka niambia mtoto aende na hii kwanza pole, pole baadaye tutanunua nguo oto tu kuvaa Na wafanya kazi wewe, si tu kazi, waajiriwa. So Islam ukaika nidhamu ya ya ajira naikaa ka ahkamu na vipi vipimo ya kumlipa ule mtu mshahara. Na uende kawa mtu ku, e, ile juhudi anayetoa na ile faida anayopata ama manufaa anopatikana katika juhudi yake haikidhi mahitaji yake, atenda wapi? Iyarudi isbana kwa madhumu hawako sawa katika kujitolea kwao ile wengine wako delicate hawawezi akifanya kazi masaa kidogo kwisha hawezi tena So nakuta ile manufaa naepata katika juhudi yake ni ndogo Haikizi mahitajio So ya mahitajio ya msingi ni juu ya serikali kuhakikisha kwamba raia wote waislamu na wasie kuwa waislamu wanapata hata kama nabudu sanamu njia ni nyingi uliweka Uislamu samsara na dalala Masala ya brokerage na masala ya commission agents Masala ya inheritance urathi hii ni moja katika njia ya kumiliki mali umiliki ya utajiri ambao unabakia nyuma wa yule ambao mnamrithi leo imekuwa pia ni mtihani Tunisia Wametoa hukumu kwamba sasa mwanamke na mwanamume urathi itakuwa ni sawa. Pasina kuzingatia <coughs> katika Uislamu wao wakaichukulia kwamba mume kupata kupata zaidi kuliko mwanamke ni dhulma. Pasina kuzingatia kwamba Uislamu uliweka rol ya mujtama kwa mwanamume ni nini na mwanamke yake ni gani? Bali mwanamume kupata zaidi katika urathi ni majukumu imefanya nini? Yamemlemeya ye zaidi juu ya dadake. Inshallah yule dadake ametumia urathi akamaliza yake yote na katumia ye na mume wake. Ikifika time ya financial assistance Ni inamrudia yule ndugu yake wa kiume kumsaidia. Wala si jambo la feva bali ni ni wajibu kwake mtoto wa kiume kumsaidia dadake. Uislamu ulivyoweka hizi roles katika society. Ikaiweka kuwa ni interchange yani change kabisa hauwezi kuyatinganisha. Huwezi kuzungumzia urathi pasina kuzungumzia nidhamu ya kijamii vipi mahusiano kati ya wanaume na wanawake katika jamii. So, Uislamu kaika hizi ahkam na sera maalum ili kuhakikisha kwamba usambazaji wa mali unasambazwa kikamilifu. Uislamu uliangalia possession of wealth, utajiri Umilikiaji umil umil umil wa utajiri Ndiyo yenye tatizo la kiuchumi wala haukuona creation of wealth uzalishaji wa utajiri kwa ni tatizo bali mwanadamu kupitia ghariza yake kutaka kuhifadhi maisha itamsukuma kuzalisha utajiri wakati hayatorusu kwa kufafanua kila nukta kwa haya machache Allah. nadhani itakuwa ni ibra kwa watu sote inshallah Madhani,